Габардиновому Макінтоші в зеленім волюровім капелюсі сидів за кермом, мов кам'яний ідол. Тупо вдивлявся поперед себе і не звертав уваги ні на що, окрім самої дороги. Часто наздоганяли ми самотніх перехожих у степу. Дехто піднімав руку, просив підвезти. Зозуля тільки піддавав газу. Інодія все ж встигав ухопити його за плече і примусити взяти стару жінку з тяжкими клунками якого-небудь дідуся, гожу дівчину, а від самого поблизку чорних очей, якої згодом ще довго тепліла душа. Всі, кого ми підвозили, судячи з нашого одягу, вважали Зозулю хазяїном, в чому, зрештою, не помилялися, а мене водієм, і ніяк не могли збагнути. Чому ж пан везе свого слугу? Дехто пробував висловити цей свій подив у голос, тоді зозуля сердито гримав, не змінюючи своєї закам'янілої пози. Помовч, бабо, коли не хочеш, щоб я тебе викинув з машини, або сиди тихо, діду, поки я тебе не взяв за шкірку. Мені хотілося поговорити з людьми, розпитати їх про життя. Про погоду, про врожай, про те, як їм тепер ведеться після смерті вусатого вождя, що ти ранив їх усе життя а Зозуля тяжко совався на сидінні і знайдуть доскіпувався. Скоро вже ти, бабу, злазитимеш, догощає тебе, діду, тарабатину тому. Чому ти таким звіром до людей? питав я Зозулю. Терпіти не можу гражданського населення. Мене ж везеш а я теж гражданське населення. Про тебе мені Терешко все розказав, ти наш чоловік, ти ще й заплатив, а ці всі на дурничку. А я кров проливав. Ох, ці зозулі, майори, полковники, генерали у відставці. Відзвонюватимуть ординами, вихвалятимуться перед червоними слідопитами своїми подвигами, а у кожного за плечима цілі кладовища. Не свою кров проливали, а солдатську, і перемоги здобували не вмінням і хистом, а трупами – мільйонами молодих життів. «Парадів тобі треба, Зозуле», – не приховуючи насмішки, сказав я «Парадів». Він сприйняв мої слова всерйоз, не індичився, розпустив свого макінтоша по всьому сидінню, поцмокав товстими губами. А що, і парадів. Я війну в кавалерії починав. Можу чоловіка шашкою по самому ріпицю розрубати. Зозуля на коні, як сам маршал Жуков, коли хоч. А ти, мабуть, артилерист? Починав кулеметником. Я пулеметчикам раділся. Кулеметників поважаю. Гинули вони, правда, як мухи, але, поважаю, ти, бачиш, зберігся. Чотири поранення і всі тяжкі. Тебе, здається, не зачепило? Зачепило, не зачепило, а з армії вичистили. Пенсію в зуби і кутись куди хоч. Добре, що в те, що хатка була на веселих уторах. Ми її з жінкою трохи причепорили і прозябаємо». Терешко казав, ти навіть шпінгалети на вікна з Німеччини попривозив. А що? І попривозив. Все, що треба, привіз. Від товариша Сталіна команда, яка була переможцем. Вивозь з фашистського лігва все, що зможеш, щоб відшкодувати, значить, всі втрати і залічить наші рани. Щось я не чув такої команди, хоч був у Німеччині весь 45-ти. Не чув, значить, не положено тих хто. «Капітан, а команда для майорів і вище?» «Пойняв?» Знаєш що, – порадив я Зозулі, – як приїдемо до мого села, то ти не розводь своїх майорських балачок». «А то що? – стерпнувся Зозуля. – Можуть побити. Там у нас козаки. На руку невздержливі». «Козаки? Де вони могли взятися? Ти, мабуть, шуткуєш. Ніскільки?» Моя зашматківка стоїть саме там, де кінчались землі запорозьких вольностей, а на краю, сам знаєш, завжди збираються найбільші очей духи. А в нащадках їхніх ще кипить кров, хоч як її пускали. Почують твої таревені, наб'ють морду. Та що ж там у вас, колгоспу не було, закричав Зозуля. Не пообламували вам роги? Не вкоськали досі? Колгос був. А все ж, я б тобі радив остерігатися. Приїдемо, випий абрикосівки, закуси, кендюхом та колбасу і спи».